Om allemansrätten. Allemansrätten. Allemansrätten. En rätt som alla människor, man, människa. En rätt som alla människor får lov att ha. Rätt att gå ut i skogen. Du har rätt att gå ut i skogen. Du får lov. Att ha rätt att göra något är samma som att få lov att göra något. Alla är mansrätt. Du får göra mycket, men inte störa och inte förstöra. Störa så att någon blir rädd eller orolig. Förstöra så att något går sönder. Du har ett personligt ansvar för det du gör. Du måste själv ta ansvar. Personligt ansvar. Man måste själv ta ansvar för det du gör. Du ska visa hänsyn till naturen och till den som äger marken. Hänsyn, samma som respekt. Du ska använda ditt goda omdöme. Det du tror är bra ska du göra. Det du tror är bra ska du göra. Det är det goda omdömet. Omdöme betyder att du tänker först innan du gör en sak. Du tänker, vad är bra? Kan jag göra det? Har man dåligt omdöme, då kanske man går med barnen mitt på vägen. Det är mycket dåligt omdöme. Då har du inte tänkt bra. Du visar ett gott omdöme om du går på trottoaren. Om det blåser mycket, då är det inte bra att elda, att ha en eld. Det är inte bra. Då ska du tänka, nej det är inte bra nu, då gör jag inte det. Då visar du ditt goda omdöme. Det du tror är bra ska du göra. Då läser Du får plocka blommor, bär och svamp. Men inte om de är fridlysta eller står på någons tomt. Alltså nära ett hus. Tomten, det är det som finns runt ett hus. den marken som är runt ett hus. Fridlyst. Frid, det är samma som, ord som fred. Lugn och ro. Fridlyst. En fridlyst blomma. Fin, där finns inte så många av den blomman, så du får inte plocka den. Den blomman måste få lov att vara i fred. I fred och ro. I fred och ro. Den är fridlys. Du får inte plocka den. Vi ska titta sen på några blommor som är fridlysta. Och några djur som är fridlysta. Du får inte gå på en åker där det växer exempelvis säd. Eller nya träd. En åker, det är där man odlar mat. En åker. Det är ett substantiv, inte ett verb. En åker. Många åkrar. Säd, det är det som man gör mjöl av när man ska baka. Till exempel vetemjöl. Det kommer från sorten sortens säd som heter vete. Nästa punkt. Du får tälta och sova över en natt. Vill du tälta längre måste du fråga markägaren. Du måste ta med allt hem. Påsar och skräp. Tälta, det är ett sånt litet hus av tyg. Tälta, ett tält. Verbet, tälta. Nästa punkt. Du får göra upp eld och grilla. Men du måste veta var man kan göra det. Och hur man får göra det. Det heter göra upp eld. När man, när man börjar och elda så det, det brinner. Då heter det göra upp eld. Nästa mening. Om det är torrt och eldningsförbud. Får du inte elda eller tända en grill. Eldningsförbud. De säger på radion ibland, nu är det eldningsförbud i hela Skåne. Då är det förbjudet att elda. Förbjudet. Du får inte elda. Ett förbud är substantivet. Om det inte har regnat så kanske man säger det är förbjudet att elda. Nästa mening. Du får ta torra grenar och elda med om du inte bryter grenar från träd och buskar som växer. Du får inte elda på berghällen för då kan den spricka av värmen. Berghäll är samma som klippa. Du ser på den lilla bilden en berghäll. Det är en, en klippa. Det är bara sten. En stor, stor, stor, stor, stor sten. Berghäll. Den kan spricka, gå sönder. Om det kommer varmt på den. Nästa punkt. Du får simma. Rå och paddla. Nej, simma. Ro, paddla och köra motorbåt på någon annans vatten. Du får bada överallt utom nära någons tomt. Du får inte bada nära någons tomt. Överallt utom alltså men inte. Utom nära någons tomt eller nära en brygga som ligger vid en tomt. Om någons brygga ligger långt ifrån tomten och huset får du bada vid den. En brygga. Du får ta med hund om du hela tiden har koll på den. Vissa tider får hundar inte vara lösa. Det är när djuren har små ungar på våren och sommaren. Då får hundar inte vara lösa. Du får bara fiska och jaga om du har tillstånd. Tillstånd är du har en, en, en lapp som visar. Du får. Nästan som ett körkort, men ett jaktkort eller ett fiskekort. Du får inte klappa djurens ungar eller ta fågelägg. Nästa punkt. Du tittar på bilden. Du får gå förbi staket och grindar. Där det kanske går djur, till exempel får och kor. Men du måste stänga noga. Du får inte gå över någons tomt, alltså nära något hus. På nästa sida ser du några fridlysta växter som du inte får plocka. Fridlysta växter. Växter som är ovanliga i naturen. Alltså som är sällsynta. Ovanligt, sällsynt. Man får inte plocka dem. Här ser du gullviva, blåsippa och backsippa. Fridlysta djur. Djur. Som det inte finns många av. De kanske dör ut. Du får inte fånga eller döda dem. Här ser du en liten ödla och en hugorm. Hugormen har ett zigzagband på ryggen.